قرآن محترم واردون کو دمولانا زین اللہ سے عبد دور اے تفسیر قرآن دا ٹاون نمبر کے سٹھ مسجد امیر ماویان محلہ خاتک سوالدر کی آگز دوزارات کی شویر ہے در دید ملاوی دو پتہ ایسا تایی اشاہ توید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن قلازا ہے نزدی مین چوک جنگیرر اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر زیرو کی د زداو د عینات په وجه کوي نو له هاذا دی په دې کې دا کېږي خو زداو عینات مجبوري ده देवा خلق چې کله پدی کې مونږ حصہ بیانو خاص کر صورت النساء کې رضانا نو دلونو د خوين دوه د یتیمانو در ورونو او اوي سو کالا د یتیمانانو د خوين دوه مال اغه ویني را چلوړي خپل کور زمانو تور کوي نو اخلق باندې بد لګي درېم چې کړه پدې درد کې مونږ زیات تر بیان کوو د يهوديت او د عيسايت دغي هغه تحريکات او ارمغرا میدان تکو وردارنګه اخلاچ د يهوديت او عيسايت د متاثر هي او زنا نه په ترتیب رواني يو د ناري نو سره ناس تطاسته کولو مخ معاشره کې ګرځېدو بي حياي او اوريانيت خورايو دک خلک ډېر دياتو يره بس ديغو درس کې دا چل دی او دا خودا چل دیو دا بلګي اي دا دې دفارا وکالکه نو فصللو لاات <الْعَيَات> دا ځین تحانو یاره بل ترزیی تر <الْعَيَات> او که نه اوس بیر خلکوي داسې یی تراز بلې تر بیا ک کو یارېخ په کې ت و پسې خبرې کوي نو د دیې مونږ د ښو مقاملوکر کو سرتون سا ه بهڅ کې پهې ضات سرهنا مطالب خبرنی بهیان شوي وککه نو فصللو آيات او دارنګې بیا بیا بیان او مونږ د لالهلی ت دکر قرآن سر مجرم معلومی گیسے ہونا معلومی گی صورت حج آیت نمبر بہتر اگو رئی قرآن سر سنگ مجرم معلومی گی صورت حج دعاوی آئیم نمبر آیات بہتر نمبر آیات اللہ سمہ پارا دا قرآن بیانولو سرا اغا بی ایمان حلق کارکی گی اصغ بطال دیر جات خسر ایخ کاری طال بڈیر او متحقیخ کاری او پشکل بیندو مسلمانی کې ہوسی کرتا قرآن بیانول شورو که وَإِذَا تُتْلَعَ لِعِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَا تَوْ وای دا تتللهلییم چې کله لوس کږي پهې زمونږ تونونهکاره کولاو کولاو قرآ بایدیا نه یا نو تععرفو پیوجلهزینا کا فرولمون کار طببا پیژې په مهمو د کاپانو کې ترې واللی چې تو قرآ سفا سپ باید نه یا د بدی نه حلکهتندو کې بعدچې را طوی را تهږي زمونږ استستا تب اعلان وک ایماندارو الحمدللہ چله موږ مسلمانان پیدا کړیو د بی دین خلکو نه خوارا چې کله هم قران بیانې کیده اته دې تب یو ټه ورکړیو دی نه چې بجو کړي ای بہت هغه چیز پتن دی دا سره کیږي چې را تا خیال نشي غا واذا تدلا ال ایم ایتنا بینات تعرفو بی جو الینا کفر المنکر بیا نه عمله کیتا نه وقران اصلي طالب بس کا ٹیم شوئے دی نا وقت درے، دا چل دی آغا چل دے یکا دونا یستونا باللذینا یتلونا لیم آیاتنا یکا دونا کریب دا چوب دکیا کسانو پسی چلو لی پہ لاسونه سنا چلو لی پہ آیا تو نظمونگا یہ پس اللہ سنو رک دے یا تب اعلانو لا مسلمانان پہ را کریو اللہ مونگ تک ہتاب را لے دا بیدین خل کو نحو قرآن ذکر کرده چکلو ورطا قرآن بیانی گی دی پا قرآن والا او بانی حملکی لاسو روک دی تیو پورن لحسنو ازرق پلشا تکی چرا تخیال نشی قل ورطا او آیا چپا تینشگو رخا حسنہ چیو یارا جنگ, جنگ جوڑی گی او شر بجوڑ شی دیر خلا کی کنا یارا دیسا دی مسلو سره شر خوری گی او دی مسلو سر نتا خدا کې اوزے کی بی دیني دا تر دين کار کې نو خلک بد وکیږي خامخ یو بد دینواله یو بد دیني هغه ته ویني دوبه دوه دو خلک د بد دیني کیو زناورو غند په یودار چې ته دین بیانې نو انسانان بد انسانیت لارې تراوړي زناورو بر زناورو په لار دین خلک بد وکیږي او بیا بر دې دی بد دین خلک ور دینوالو سره شر جوړيږي دا په هر دور کې شوي دي او دا تکیږي ما قل اوایا اے نبی <coughs> افاون ابیوکم بشر من ذالکم آیا خبر تاسو تاسول را پشر فران تاسول دی کارنا وچه قرآن دربان دی بد لگی دا قرآن دا بیان دو پو وقتی تندید دی غوٹے ورکڑی دی وچه دا قرآن بیان دو کی فا قرآن والاو ہم لے کے مورے او بند کرے دو مرواناو قرآن دا چگی جو لکڑی و د د دینا پشر سرمو خبر انار چیغا اوڑ دیں لکن نار فیکن نار من کن نار علیکن نار وچه قرآن دربان دی بدل جیم وچه قرآن دربان دی بدل دا قرآن دا بیان علو پا وقتی وگنو کی گتے ور کئی ودا قرآن دا بیان علو پا وقتی تندیتا گتے ور کئی لکن نار تا تا اوڑ ملکن نار تانور خوری گی فی په و پتاکی اور دے او تا دا پارا اور دے النار دی طریقی سارا ابی دین خلق معلومی گی ساریا بیان کا مسئلہ ولی تست بینا سبیل او دے دا چې چی معلوم شی لار د مدرمانو قل او کا اے نبی علیہ السلام انی نوحیتو جی زمان اکلی شوی ما سورت انعام سورت انعام دخوا قل اايا اي نبيي السلام اني نهيتو زمنا کلیشو ما ان اعبد الذين جز عبادتكم داك سانو تتوغنا من دون الله يتاسر ربه سيواد الله نا قل اايا لا اتبعوا اهواكم قل اايا لا اتبعوا مش مارې مش مارې کي چوي کل <قلعو> اوایا لا اتبعو زتابدارنکم دهوائشات استاسو قد دا دهو وقباز بیلار شمام وما انا من المحتدین او زبن نیم دستم من لار مندون کنا کہ غیر اللالہ میں چغی ہوا لے کبل چاہتا میرا مدد شاہ رہو رسے گا چغی نو قد وللتو زبا گمرا شمام کل اوایا تا مسلا بیان کا پاسا انِ اَلَا بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّي د پخرا دلیل سره مې ربي د طرفه در په و او کذبتم بی تاسو دا تک زیب کوي تاسو معجزات غواړي تاسو عذابونه غواړي ما عندي ما تاسو تجلون به نيته ما سره چې تاسو غواړي أغیلر په تلوار سره ان ال حکم الا لله ان ال حکم نبی په سلام اِلَّا للله مګیوای د الله ی قله حق بیاې الله حک له او الله غوردي ال فافین د پصلکهونکوونهلووا ابيلی سلام قوایه لو اندي ک چررتوي زما سره هغهڅو چې تاسوو په لوور سره غواړی پصل شو د غک چې دستاسوز وعنده او یوازي او سيد الله سرا مفاتيح الغيب تابياني دا غيب دي با ذکر کوي مفاتيح جمع د مفتاح دا مفتاح مفتاح کنجه تا ولي او ها دا, دا ل سرا کنجاني د غيب دي ک کلا مفاتيح جمع د مفتاح شي یا مفاتح جمع دا مفتح تا که دا مفتح جمعی بیا خزانی تا وی دا اللہ کرا خزانی دا غیبو دی لا یالمها الا هو نپویگی پا دی غیبو الا هو مگر یوازی اللہ دا اللہ نا علاوہ بل صوب پا غیبو نپویگی که صورتی انعام تا دی ناستاو کا دا مسالت ازدکا بیو پانوکه پالو ننګوري بیو شیشه کې اخلا اخلان نه معلومه بیبل کوړو منتره والا کس نه ګرده بیو پالو ننګوري و ما تسقطو من ورقه تن ما في البر والبحر الله پويږي پاغت چې په اوچاريو پداره اپکي و وما تسقطو من ورقه تن نراه ور پانا الله له مګ پوږ الله پهې والله حبت انې او از نه په تیرو د مکه کې وله ر نان د نهچ مګ په الم دا الله چې دخکاره الذي الله دغذاته یا توفا کوم باللی ل چې تاسو خوب راري شپې دلته توفی په ماه د خوب را ووزه وهو الذي الذي اغذات يتوفاكم كتاب سبان خوبرا وليش بين دلته توفي ذکر کا ذکر خوب دا مرګه هغه غروري وهو الذي الذي اغذات يتوفاكم كتاب سبان خوبرا ولي ويعلم الله بوييږي پاغت جرحتم بالنهار تاسو تا سود اور دی ثم ابعثکم فيه بیا دې بار پور تکی الله تعالی ربضی کی دسر پارا د شپې ربا می خوب را دا در دې بیا را پور تکیا یقضا اجل مسمی کی پور کی شي نه تم کررا د شپې خوب او الله رز کی تاسو را پور تکی لیقضا اجل مسمی پل منزل تر تی کی سړیا تاغ منزل مقصود اخیرت تک رب تک للی ل یغزا اجل مسما یصبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر بس یو ہی تمام ہوتی ہے لی یغزا اجل مسما تا زندگی غراوان دا کلا سبا کلا بیگا سبا او بیگا اغلے تعالی آواز در کیو گلیال ا غابل گلیال ا دیتا منادی غافل تجھے گڑی آل ای دیتا ہی منا دی تو کچھ نکر سکا عمر فضول گتا دي اگر ایدر لگیا ټک د دا ٹھک دا ٹھک دا ٹھک دا دا زندگی یو وقت لار لار لار لار ٹھک دا ٹھک دا جھوڑکڑی اتبیام دا غفلت پا خوبو دییا سم ایلئی مرجی اوکم بیا خواست اللہ تا وفسیتا سو دا ٹولو بیا بخبر کی تاسو لرا پاہ چې چتاسو ایک ہوئیو وهو القاهر فوق عباد الله غالب دی دپاسو د خپل بندگانو دا فوقیت په اعتبار ترې امام راضي رحمته الله عليه تفسیر کبیر کې کی ذکر کوي دا الله تبارک وتعالى دا فوقیت په اعتبار د مکان او د جهات نه بلکې مراد تنا غلبه او قدرت او هو القاهر الله پاک فوقیت په اعتبار د قهر د غلبه او د قدرت سره وهو القاهر با... فوقيت دي دي آ... دي دي فوق یو فوقیت دی و یو لکه یو سړی دی دی منزل کې دی دی په بیا بل منزل دی هغه تم فوق یو دا الله تبارک وتعالى فوقیت په اعتبار د jihad او د مکان سره نه دی بلکې دا الله تبارک وتعالى فوقیت په اعتبار د غلبي د قدرت او د قهر سره و هو القاهر او لا غالب دی د پاتا د خپل بنديګانو و يرسلوا الیکم حفاظا اور علی گے اللہ فتاسو نگہبان ملائکہ ملائکہ پسو کس مباندی دی؟ دا یودات ملائکہ صرف د انسان حفاظت د پاره مقرر دی ښا صورت اعرات کلاروان دی له موعقباتم من بیندی دی تد انسان حفاظت کئ او کتا سو غورئ حقیقتم داري پر خارونو کې دابلہ گاڑی رواني ذو اللہ تبارک و تعالی د ملائکه په نظام سره چلای وس انسانو حفاظت کوي ذیمندار سي ملائک دي دا انسان اعمال وکړل کوي او دریم دسا اغستو لپاره مقرر دي دا غي مشر او دا غي کمانډر ا اېزرائیل علی السلام دي ويرسلوا علیکم حفاظه حتا اذا جاهدکم الموت چرای یو تن تاسو له الله توفت هو رسولنا ساته اهلی زمو ملائک وهم لا يفرطون او دې کمينه کوي حتا اذا جاءتكم الموت فهو يرسلونا ساتي اخلي زمونګ ملائکه چرته <تصفح> وډه <بودے> وداغي هغه <تصفح> ما شوځي او سينا جوړو اچي بهوالي اکثر د هګان په نوصورتي دي جاتي ميني يا الله بس دي روح کي خير دي مامره دا چې څنګه راغلې و دې په وخته را باندې چې اندیږه تروا نی واړه واړي وو دا خبر اورېدل چې و زه په مضی په وله نه وخت شوې کده ان ته پټ غون او چرته ا د کټ لا نه ورنه نه وته دي ا دې کې د یک کټ داسې کټوله کیرهږي څوګه داسې आवाज بدل کیو زملاکل موتما کوی تا ونه جره ما شوم بچاو ا مانسا واخلا و ته وی غره او الموت روغ اوره ح تا اذا جا د کومل مووتو توفضرو سولانا سااخلی د غینا دمونګ ملای کو په هم لا ی فرتون او دوی کمی نه کوي سمردو ال الله موله هم حکو بیا مواپسپلشي اللهله خبر ش لهول حک لهول الله له د د پیسلی۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ وَهُوَ أَوْلَىٰ كَذِهِ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ذَرِ سَاب قَوْمَ كِدِه قُلْ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ سَلَام مَنْ يُنْجِيكُمْ سُبْنِجَات دَرگې تاسو لره مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ نَضَارَتْ يَرُودَ اُچِيُودَ دَنا وَالْبَحْرِ ذَريَابْنَا تَرُونُ تَأْسُرَا بَلَ إِلَّا لَرَا تتارون پاج ديو پر وسرا دغور مشرکان دي او په وقت مصیبت کې الله را مدد کوي لا ان من هاذه لا ان ان جانا کلم ته نجات را کو مصیبتنا لنكوننا من الشاکرین نو ها مها مم بشد شکرستن کونا تو ورته وایا قل او اللہو ينجیكم الله نجات در کئی تا سلد دینا او د هر مصیبات نو تا سلد بیام شرکوئیو قلو آیا اے نبی علیہ السلام هو القادر اللہ دے قدرت والا فدے خبرات شروع لیگی پتا سبان عذاب من فوقکم د پاس دستا سنا یا الان دے دخپوستا سنا من فوقکم و د پاس نبا الله دا پسرو پتا سو کی دا کارو باران یا من فوک کوم نا مشران نا کار او من تحت ارجلکم یا دلان دی دغپوستا سنا الله بتاسو غر کی الله بدربنه زلزلہ را ولی او يلبسکم شیا یا بوگر ری تاسلرا مختلفه ڈلے تا د بغڑ و ډی ڈلی شی دا ټول دا لار طرفنا عذابون دی پدی وجا علماء ذکر کئ پدې آیاتونو کې د عذابونو تذکره شوې یو د پورته طرف نه یو د لاندې طرف نه یو استاد د خپل مېنس کې بیا دلته د عذاب کې ذکر کا یبعث علیکم عذاب دي عذابن باندې د تنوین نه کېري د فارې پدې کې تمبید انسانانو ته چې ګوري په دې ډول کومو قسمونو کې مختلف قسمونو صورتونه دي ښا پدې کې لاندې مختلف قسمونه دي مفسرین ای ذکر کوي چې دا عذاب او دا بر طرف نظراتلو مثالونه لقد نوح علیہ السلام په قوم باندې باران شخصی لا دار اغلی وو په عادیانو باندې هغه طوفان د هوا مسللت شوی وو د دوت علیہ السلام په قوم باندې هغه کانیا وایې دیو په فرعونانو باندې د وینې د چنده اادارنګ یا نور مختلف عزابونه را نه دي شیوی وو چکم اصحاب الفیل دا بیت الله غب عزتې د پارا را روان دا ابراهوپو جو په مکه باندې حمله کوله الله به مارغان را لګلی او اغې تر پنځو کې کانې وو اغه ټول اغې تر ګرځې دا خو زه پوهه تر خپل آزاد مثال نه دا لاندې تر په نه عزابونه لکه قوم نو باندې <تصح> د پاس نم توپان راغلیو باران راغلیو د لان دی نظمکی ابر ایستوی کل کل از مکی ابر اوبار با سی خواه دا لان بس او دا عذا دی دا رنگی پری دا دوارا کسما عذاب پایو وقت راغلیو و فرعونیانو بانیو ام دا لان دی کې ابر ایگرکشیو وو سر سره خزانو غزانو دی عذابی گار ابتار شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہما امامی مجاہد رحمتوی علیہ ذکر کی دا پورتا نعذاب ظالم بادشاہ بے حاکمان مسلط کی دو دا کام عذاب دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمائی ما مجاہد سے ذکر کی دا برن عذاب دا غین مراد ظالمان بادشاہان بے حکام دادا اللہ تر اپنا عذابی دا کیا. کیا دا الله طرفنا عذاب ہیا کارا پرویز مشرب په شکل کیو کارا اه شیر پودي کې ګډل پودي کارا ده په شکل کیو تاسو ناقار حکمرانان دا لاندې عذابنا مراد نوکران غلامان خدمتگاران ماتهت ملزمين هغه بے وفا شي غددار شي غلا گر شي خائن شي دروغ باتو وي هغه څنګه بعد ملګری ذکر کای اجج تکسرالو وته ویږي هغه داغه ملزم او وته ویږي چې ټیوارما او دما کور ولې ده او ډېر په تکلیف کې روزم هغه وي د منډه د اداکار مارګ به په چټیدار کملک سات پس راغی نو هغه ته ویر اجج ورته جا چې کار استاخدو استعمال ټلیفون کړو چې اوس دین را دي کار وته ویر دې د ما او ستاره پر دفتری کډو بل رښتیا وایې او استا نو یا څنګه د ما سره خزنې شته نو تل ټلیفون نه تدارنګه د بیا بیابه وفا او قامشور او خیانتګرو هغه لازمین ما ته تا دملو شي مشکات شریف کې حدیث ده نبی رسول الله صلوات و سلام فرمای کما تکونون کذالک یو امرو علیکم که څنګه تاسو پتا سو صاحب څنګه اعمالي پتا سو بتاته حاکم رانانی کتا سو کې بی حیاي پتا ته کی ګډاګانیو نو پتا سو بغډاګانو ول خلق مسلط شي څنګه زمونږه نجرنیل نوقالے زحمت او اغه بوی ها داغه اغه مور دم وا اغه یو لوی اغه دم سړیو زګه زمو په خلکو کې اغه دم تو برا غلې وو نو الله مونږ باندې ذات دم حکمران مسلط کولو زکه نبیره سلام فرمایي کما تکونو نا یو امر علیکم کیسون اعمال استاسو پتہ سی تاسو باندې په مشرانان مسلط کولی شی نو مونږ وایو دا برنه د حکمرانان نیک راشي نجي څنګه موږ یو واشتي بكيږي بسو او دې موږ ځان ته ګورو بل هدي صفات کي راضي مشکاتم نقل کړې الله فرمایي هديجه قدسي دې جزاء اللائم زمانه ال او بالمعبود نشتا زر بادشاهانو بادشاهه او د ټول بادشاهانو د زونه زما په اختیار کړی چې کله زما بندگان زما اطاعت کوي زر هديدا بادشاهان ندیدا زونه پدیبانی نرمومه ک کله زمما بندگان نافرمانی کوي نو دديده حکام او زونه پریبان ز او دديده ذ په دې طریقې سره سزا ورکوم بل روایت که راضي نبی رحمت الله و سلام فرمایي چې کله الله تبارک وتعالى د یو حاکم او د مشر اخير خوایي غواري نو هغه تخو زیرو اخر نه ای بورکې کله هغه مشر ناس ایرایرجی نو دا وزیرو له یاد ور دلایوي کدا مشر صحیح کار کیو دا وزیر او دا نائب سره امداد کیو او چې کله الله تبارک و تعالی دا حاکم او دا میر د پاره دا مشر د پاره هغه به خيري مقدر کړی او دا ما ته او دا الوزاره هغه ناکار خلک جوړ کی پاک پر دا پدوی باندې عذاب دی دلته کمه الله تبارک و تعالی فرمای او يلبسکم شیا یا بوګر تاسو لرا مختلفه ډلې په لمیاځ کې بېداغړی شي او یذيقا بعضکم با بعضهم او بس کې بعض لرا جنگ دا بعضو پل میز کې بېلام شي ان دور او ګورا کایفا نو صرف لایا سترنګ مونږ بیان او دلایل دیره پاره چدی پوئ شي او کذب به هی کا او تقديب کړي او پدې سره قومستا او هو الحق حالانکه لاحه بر حق وا خل توړته ويا لتو علیکم بوکیل زنه په تاسو ذمہ دارو لیکل نبا مستقر د پاره هر یو خبر وخت بوره کې دوشتا وتوب تعلم درد جتاه لو پتو لګي وا اذا رايت الذین ذکرت ونیاکسان یا خبونه چې نه نوضی زګم پایه تونو کې آیا پورې ټوکې کوي یا په ز انو مخ نه اړوه تردي چې نه ضی په نورو خبروکې یو سړی ددن استده کو دغه وخت بې مخړی که نورې خبرې شروع کې خه کنی بیا داض نه راپسه وایما یونسی نهکه شیتونانو ک چرتهیررکري تا شیطانو تانو نو فلا تهد با د ته مکې نه په د یاد دو نه د قم ظلیمانو سره را یاد لگو لگو دی شو ظالمانو سره کې نهمه معلوماتو نهکه چې په دی کې چې بدونې او ګراګان شمیدل په ک شته و او بس ته رو شل لړی پتو سرې پته لګلو پهې ړیر خوراپاتدي نی نه په کې بیا مکې نه فورن را پاسه مالهله نه ی ت کوونه من حسابهم من مننی شئ... او نشتہ دے پاکسانو باندې چہریگی دا اللہ نا من حسابہم د حساب د دے مشرکانو نا من شئین حصہ ولیکن ذکرا لیکن دویتا نسیت دے د پارا چھ دیو یریگی و ذریل لذینو پر راکسان ایسرا بائیکاتو کا اتخذو دینہم چنی علی دے دینستا سو لائبن لبیو عباسین چګر علی دے اسلام لبیو تماشین اسلام تماشي دي اسلام نے لبو تماشی جڑی گری دی یا غر ذول ی دین قبل لا ہو لا عب لرا اباسوتا دین ویا اکم اخلق او اگبتو سینو ت دین وے بدین کی نیو لقد شو ا دا نور س کارو نے جڑکری دار سلویستی دا لاڑم بے ما خام نو دامغ ابتو سینو ت دین ویل دی پر وذار الذین اتخذو دینہم لاعبا ولهوا غ ھمل ح ت دنیایا دوک کې اچولی دی بِهِ جنده دنیا انتوب صلاح نفس و ذکربی ہی نسیت کوو په دی سررا ان توصلہ چیو نشر میگی یا چ حالات نشی او ننفس پغسبب داغچے کیا لصلح نب د لرا سےوا لا نه سوک دو والا شافو نصپاره شی و انت لا يخض منها نباغس لکی کیږي د دین اپشنا اولیک الذین دها کا ساندی وب سلوه هلاک شوی دي یا شرمیدلی دی بما کسبوا فسواب دا کی دوی کړی لهم شراب من حمیم دی لبس کا کیدا خط کی ذلوبونا وعذاب الیمذاب درنال فسواب دا کی دی کفر قل او آیا اعلان وکا چپا تنشی ان ندعو من دون الله ايام رمضان كوسو هذا اللهنا لا نيلوا بل جاءترو رسي جوايو ما لا ينفعنا جمطان نفر اكو لشي ونزارا دا اللهنا الهوا بل جاءل تشي وو و ونرد مونکي بل چاته عورت دی غا مدد شوې یا مدد مبل چاته وي نو انورد دو علا کابن وقتلو پوند باندې چور لکوو او دا خو د سړو کار نیو دا خو د دا کار کوي بعد اس حدان الله فزینا چلمو له هدايت کليذي کلذي و نكون کلذي او مون بشو پشان د آکتو استهوت حشيات وینو فل ارض چې گمراه کوي غلران یا ګډډکي اغل را شيطانو په ځمګ کې حرانو او حرانوي له اسخابون د یدعونه او یا دونهه ب دل را ل دا هدایتطرته ورتو ایتننا د مونږته رته راشه خلته ورته ووا یا اه بیاړ سلام ان نه هو د الله هو هو دا یکن نن دندله دا هدایت دی او مییرنا موږته حکم شوي چېغاړه کېدو د وأن أقيموا الصلاة وأداج پابندی که دمانځ و وتقو یریګه د الله نا هو الزی اللاهی اعزات الیه تو شرون چ غتاب جمع کول شی هو هو الزی خلق السماوات والارض د خالقیت قران بار بار ذکر کوي چې خالق الله دی خالق هغه غړې واللهدي الَّذِي دغا زته خل سما وااتې چې پیدا کړي عمانونه ځمه کېبلحق کې د پاه د ح وو ما یو په کمی الله شنوشي موجچنو موجودشي اولو حقکو نه د الله حق دهله ملکولاهبات صی ده په کم عالم د په پټه الله حکمتون والا او خبردار ذات دی د دې زنا وا بیا د ابراهیم السلام او دعوت د ابراهیم علی السلام ذکر کړي چون کې مشرکین دا داوا کولا چې مونږه د ابراهیم علی السلام په دین باندې یو و دې آیتونو کې د ابراهیم علی السلام دین بیانېږي جو ګورا ابراهيم عليه السلام دین سو او براءت او د شرکنا واقعات ابراهيم عليه السلام په 25 سوراتو کې ذکر شوی دا ابراهيم عليه السلام تذکرہ په 23 سوراتو کې شوی دا, دا ابراهيم عليه السلام نوم په قران کې اتش پې تکارته ذکر شوی باز وئی د ابراهیم علی سلام د فلار نومه اغه تعروه مشهور په ازر سره ابراهیم علی سلام چې کوم را مساله بیانوله پدغه وخت کې د اپلار دغه قوم یو اعلی سره و بادشاہ ته تاج ور پسرولو په دا وخت کې د ابراهيم عليه السلام د پلار کور کې او, او دا د شرک مرکزو حلقوال ته شکرانه او دار سره چلول بعض مشایخ ذکر کوي چې کوم وخت ابراهيم عليه السلام مساله بیانوله په دا وخت کې د طلع سره سره دور ساوینځه نو کارانه په کور کې دا نظر خلق وروړي دا خلق د نظر او د منښت روستوي او هغه وبخولو یو ټوب باندې هغه کور جارو کاو په داسې وخت کې مسله بیانول دا سان کار نه دا ګران کارو تفسیر بحری موہی ذکر کوي کدا خاندان یو واجب الاحترام مشرکستی هغه په سیلار نیروالي متد آداب او د احترام او خیال ساته اگر تدعوت ور کولې داسه خلاف ادب کار نه دی وَإِذْ قَالَا إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيِ عَذَرٍ <آزَار> اشارہ و پکر دینکار کے نشورو کوئی رکورا کہوها وَإِذْ قَالَا إِبْرَاهِيمُ چِكَلَا وِيِبْرَاهِيمُ عَلَيْسَلَامُ لِأَبِيِ عَذَرٍ <آزَار> فِلْفِلَارْ عَذَرْتَا خَارَوَتَ لَغِيَا رِي مَخَامَكْوَرَتَ لَغِيَا رِي اَتَتَّخِذُوا أَسْنَامًا آل آیات سگردے آیاتانی سلیدی شکلون دنے کانو خلقو مددگاران انی اراکا و قومکا فی دولالی موبین ایپ لارتو ڈیر خسنے کہنا نا سی ہوتا بھئیو نا انی اراکا زبینم تالرا اوستا قوم لرا ف گمرا اخکارا کے ایپ لارتو گمرا ہے ودا قوم دم گمرا داول شیر کے کاؤ اوذ کا نوری ابراهhimیم اوداررنګې خوودلی شو براهی مې سلام ته هغه ملکوو استوااتې والر هغه دلایل داسمانونو دا دزموکو ع دله د بعدشا اجایباتولی یکوونه د دپاره چې دی د قین کوونکو فلممه جنله اللیلیلو رعا کوو کبا چې کله تیاکه په دبان د شپې کوو کبا ویلری دوستطورې غټ طورې وی ده چونکې د ابراهیم سرات وسلامه د درې کس مخلکو سره واسط تر راغلی وه یوت غی د ظهه سیارې عبادت کوو یو آخرک د سپوم ادتې کوو یو اخک د نوره دا وی هغه خلک وو د دې استورو نه د دې قومانو د انور نه متاثر وو ابراهيم عليه اوی ته مساله بیان هيو قال و ابراهيم عليه السلام حاضرت بذا د ما رب دي ور بعد خلک دلته خطا شویو اوی ته کې ابراهيم عليه السلام ذکر استوري ولي دا او د ابراهيم عليه السلام د خلینو د اوقته داز دا ما رب دي ابتدا دا ابراہیم علیہ السلام نعوذ بلہ والدہ غن الشرک شوئے سوال نه پیدا کی دی انبیاء علیہ السلام اللہ پاک معصوم ساتی دا فلمہ جنہ علیہ اللیلو رعا کون کبا دا خوغا خلق پویئی ابراہیم حاضر ربی حالا کوئی گنا حاضر ربی دا بادا مونگ مشیری دا پلان کی بادا مونگ مشیری یا حاضر ربی احاضر ربی آید آدم عرب کی دیشی یا خدا ربی تیزاب ستاسو تاسو په ګومان کې دادمږه رب دي یا دا پتري سری ته پوس د انکار سره دي او دادمږه رب دي فلما افلا هر کلا کی غایب شو قال و ایبراهیم علی السلام لو هیبุล آفرین ز محبت نکوم فنا کی دن کو سرا فلما رالقمر باذغا زکه داخل کو ک کو کا پرستیو او د انوار میں د په مه عبادت کو اغي په یو یکل فلما را القمر هر کله چولیدا ابراهیم علی السلام په مه لرا باز ان روهانا قالو ایبراهیم السلام هاذا بی ایت اعظم رب کی دی شی فلما افلت کلفنا شو قالو ایبراهیم علی السلام لئن يهديني ربي کمالا هدایت کمالا توفیق نو را کړ رب جما لو ها ما حظ بو د کوم د گمراهان ہونا یني کمال ب بو م تربو د گمراهان نو ما فهذا طلف م تربو ایت از گمراهانی فلما را شمس باذغا شکل الید نور دار باذغا تن پلکی دونکو ہے آیا دادا ما رب کی دیشی هذا اکبر دالو رب دی فلما افلت تکالا فناشو به زما قومه اني بريوم مما تشريكون ذبيذار انداسناج تاسو شرک ويو چونګره ابراهيم عليه السلام د لیکه محل کو تر صاحب کرا غلي یو يو اهلتي غيده ظهرات ياري غ عبادت کو يو اهل غلف د پومه عبادت کو يو اهل غلدنور عبادت کو ابراهيم عليه السلام سپ بيسته په تدريج د دیوان او پرکو او ګمراہی واجب کول او دې ثابتول چې کمه یو چیز به دبدل راځي هغه هیڅ حادث او فانی نو اره هیڅ معبود نشي دی دا خدای را پاره بقا او دوام ضروری دی او د فنا او د زوال تغیر تبدل داږي خو د اولویت پر منافات دی چې کله نو ور او کومه معبود نشي کېري دا تاسو د کانونه کم چې زونه جوړوي بوتان دا معبود نشي کېري اگر آری پی رومی رحمت اللہ لے اغیی ذکرکی کہ کمو خلکو دو نور اسکو میں عبادت کو نو اغیی دیر پاجیبان دا سارا آری پی رومی رحمت اللہ لے ذکرکی چنورو دا حق دے نشی گئے دے سنگا دا نور خود اختے پا حکم سرا رنگ باورچی دی یخه انگل چیزو نہ پخی میویر اللہ پخی دا رنگ پرسنو پر پخی دا خود اللہ پاک دا حکم تابی دے او دا خو زمونږه یو قسمت با ورچې لږه چې څوک با ورتی دا غړ به وکټه دی کارې په می افتاب از امره طباخ ما است افتاب از امره طباخ ما است اب لہی باشد کې گویم او خدا تا دانور هو دخته په حکم سره زمونږه با باورچی دې او دا باه ما کټې کوم آف تابد گر بگیر چوکئی آسیاہی زوٹ چوبی روکنی دا سچی دینورتا معبود وے نو کدبان دے اگر سورج گرہ انراش تندر ایو نسی نو داگر توروالی بینا سوک لرکیو نو پختیبان خو نعوض بیلدان جو توروالی نرازی نیب درگاہ حدا آریس حدا کیسی آہی راب بردہ داشو آہ آیا پالنا دا حالات رات لیشی کم پده نور بانده رازی گر کو شندت نیمش اب خورشیدو کو تاب نالی یا امان یا بی ازو کنیمش پده پتا قاتلانا حملو شندات انسار اختیر تیوید بے غستاد انور ده غتیم کی نیو نسنگو لفر اختیر درجوار کے حادثات اغلب بشب واقع شودا و ازما معبودتو غائب بودا نش پیده حادثات رازی پده غتیم کی غستاد اختیر بیانی غائب ایوید بی. توی حجر عسانا خامشوی وارہی از اختر محرم شوی کته لوگوں تاسو او الله تعالی په تم اعلانو کی نو تم حدیث ثورو او د دین ور د عبادتنا اغا چټکارا حاصله کی روز دی دی صلوات خرشید خوب مرد او رایا د کن وقتي غورو تو خو زانوی نه جنور راخیزي او ماخام دوبی بی جنا بدر را دی دیبری خوش چارتا کو حसरत شرا همب دی وقت می ها کو او تو ګور پاسمان کې کله هغه سوار لسمیش پی هغه په مه هغه پرکار کوي او بیا خپل رو, رو را راکني نو یختې دادی کې دی, دی شي داغه وګړو دلایل ذکر کوي مولانا عبدالحق حقانی دہلوی رحمت الله علی یې خپل تفسیر کې کی ذکر کوي چې کله ابراهیم علی سلام خار له تشریف نو مور و سره د امرود ملاقات ته راوستل چلته بوتلو دا د دربار ته دا امرود دا شکل ډېر زیات بدرا شوته او که ته یو بڅورت انسان نهسته او په واښاتې لوینځي جنکی او غیره گیات په رنستي ابراهيم عليه السلام مور مور دا کا سوګ دی مور او دا ابراهيم دغه نارې خلکو اختیر یې دلته ابراهیم علیہ السلام وی دا خطه دا خواږی چې دا سوګدي وی دا د مخلوق دي کنه ابراهیم علیہ السلام په پخاندا شوږي په خبره دا چې ګور ځانې دو بد رنگ دی او دا مخلوق د لغه په جوړ کړی دا تاسو ته اه ورانګ ابراهیم علیہ السلام تا لا غاجایبات خو درې ابراهیم علیہ السلام وتوی یا قوم ای زما قومه انی بریوم مما تشریقون زبیزار ایم داوستانا جتا سو شرکا ویم انی وجہتو وجہیا سو نا سخت خبری کری د سخت په موقع کی سختی نا نرمی پا موقع کی نرمی نا عرض سختی او نا عرض نرمی انی وجہتو وجہیا انی وجہتو aik ما ma tawajjih kade zants bal aghazata wa taras samawati je peda kriyas manuna uzmaka hani pa padat hal ki tikla kem tawhid wa ma ana min al mushrikeen zaneemda وَحَاجُّ قَوْمَهُ جَغَلَوْ کَدَسَرَا قَوْم دَجَا قَوْم ته مسئلہ بیان کا او کہ لک بیان کا پنرتو بھی بیان کا بغیرتو پشجاتی ورته بیان کا قوم مسر جغلو کا طالٰ و ابراهیم علیہ السلام اتو ها جونی فی اللہ ہے آیات تو ما سر جغلک وے دلہ توحید کے وقد ھدانے ماۃ لا کے ولا خافوا ذنير قم ما تشركون بي ذا اتنا جتا تشركو الا ايها ربي مگر هغه غواړي رب زم ما شيان فلرا وفيربي فراغت رب زم ما رسيدله رب زم ما هر شيته بيد بار پدیوہ کیا باندے مکتشفی رحمت اللہ لے ذکر قلی جی بخبرہ یاد ساتے اغیر ذکر کئی شرک سر بطو کی بندگی نہیں شرک یواجد بطاونا عبادت تنوی خواب بلکہ شرک و کسی پریشتہ رسول و ولی کو خدا کی سپاد دینا مزارات والا حاجت رواگا نلزام شرک دے ذکر دیر پویا خلق راجی کرنا یا را دیپا کے اصل کے خوش شرک دیتا خلق دا بوتانو نفیج دی کئی ہو دا بوتانو پر نم نظرانے منختے ورکئی ہو اور دا خلق ہوئی چی علیہ و تطلیل و دا دین و دام شرک دے دا پا خلق کو اشتبار ہوئی نا غیر اللہ را دا علویت سپاک ورکل دا شرک دے و کیفا خوافو سرنگی بہو یرے گا مزا دا غصنہ جتاسو شرک ہوئی ہو و لا تخافونا تاسو ن کوم اشرتم بالله و چې تاسو شرکې د الله سره معلم یو نزل بیا لیکم سلتوواانه او نظر لګې الله په دبانې زدلیله پاییولفریقیینې هکو بلم نوکم یو د دو ډلوونه هداره د د عمل ک تاسو پوويږیلهنه آمو ګسانجی معې راړلی ولهیللبسو ایمانه هم او ندی ګډ شوی د ایمان د دې سره ظلم ایمان هورول او دې ایمان سره ظلم ګډ نه شو دا که څانو درته اممې دا پسملان روان دي پدې آیات کې د ظلم او مراد شرک ښکاره چې دې ایمان سره د شرک ګډون راوللو دا چې بیننده ایمانی څو صورت کې روان دي دی. چې ډیر په ایمان والوں کې مشرکانستا زګه داوه ور ایمان کې هو ایمان کې د شرک ګډون کړي ملاوتې کړي صحابه کرام چې دا آیات وره دا راہ له اې دا الله رسولا تاسو بلا سو کې د ظلم نه بچي ها مخه چانه بسا ظلم کی کنه زموږ نجات لار بسي نبی اسلامی د ظلم نه مراد شرک دي وتلکه حجتونا اتینا او دا دلایل ورکړمږه ابراهيم عليه السلام لرا او مقابلات قوم دا او چې نړفو درجات من نشا او تکو مونږه درجي چل چو وادو ان ربک حکیم علیم کین ربطا پو یک متنوال ذات دی و وهبنا لهو اسحاق و یاقوب الوی ور مو کړه اسحاق و یاقوب ایبراهیم علی دا اصحاق علیہ السلام دو یعقوب ووہبنا لہو اصحاق و یعقوبا سمطلب اشارہ و پکی مسئلہ بیان کا بیا پلاہ دا کورا ویسطلو اللہوی مسئلہ بیان کا کور والا بات کو ووہبنا الازوی میں والا ورکو نسی خدا سی نیچے اللہ والا آسمان او کردی دا زوی والا نا دے والا بات کو وادیو شو بے بچیو شو بے بچی اللہ لویکو اغلا وادو شو بیاد اغنو شو شو څنګه راڅ لاګیا او دوي کولیا الله پاک زکو تر ازما چې بس کولن ګور مې یا او خپل شوملې کې لهګه دا څنګه دوا ته کې لا هو هغه څرینو وا ده کلو نه بچیو نه ګور نه مهغه ونه سو دوا کولیا الله پاک زکو تر ازما چې خوري بس ان ګور مې ناشته او غ شوملې کې بیا چاره تفصیل کو وی ګوره چې الله تبارک و تعالی مالا نیکسته هغه نیک پا مصالح مرا کی او માતા لا پا دینا بچی مراکی او دارن گ غ بچیون بیا لوی شی بیا دارن نیک پا مصالح دیبی او یو می خمو یو غ می خ لنگمی او هغه زمان غور شملیکایو سوال دې کیا الله پریس کوتا اعظم شیخ کلی صالح غور ملای جایو غ شملیکایو و وهبنا له یساق و یاقوب و وهبنا له یساق و یاقوب گور ابراهیم علیہ السلام د کارو کو مثاله بیان کا پنرتوب غیرت بیان کا لیکو را کو دینکار کوا مسئلے توحید بیانوا ٹھولے مسئلے بڑیواری ووحبنا له اصحاق و یعقوب کلن حدینہ دیلمہ دائت کرو نو علیہ السلام لما ادایت کرو مکد ادوینا او داولاد دنو علیہ السلام نام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دارنگی مونگا بددہ اور کوئی حسان کون کو تاں الله د خپل پیغمبرانو نمونه ذکر کوي د اوله انبياو یو پیری ذکر کوي و زکریا ذکریا علی سلام یحیی علی سلام عیسی علی سلام الیاس علی دا ټول د صالحانو نام اسماعیل علی سلام یسع علی سلام یونس علی سلام لوط علی سلام او کلا فضل الله دې ټول لامور والي ور کړي په مخلوقاتم من م د مشرانو د دینا او داات د دا دینا او دروو د دینه وته بنا غهړمون دوی لره مضبوط کلیمو پهې غلار ذلكکهدلله دا د الله دی بیاله مسلام وله کم دیې برا مسلام بهیانو یا هدي مضبوط په دی سره من شو چاله چې اوواړی دفپلو بندې ګو ذکر کوه؟ ولو اشركو قدي شرك له لاهبطوا و برباديو بود الدينام برباديو بود الدينام ما كانو عملون اغچ دي کولا قد انبياله مسالم تر تناوز بالله دينم شرك شهو د دي اعمال بم تبا بربادو شرك دو نه خطرناک مرض ده یو صحابیت نبی علیہ السلام فرمای لا تشرک بالله ده الله تر شرکو نکي وان قت عطا کته اوضو له شي کته ټوټي ټوټي شي کته پانشي کړي شي هو غري شرکونه کې په شرک الله دې سخت ناراضه کیږي او ار دې کې رد شرک پکاري چې خلک شرک او پیجني چې دا شرک څه د وجزان ته نه بچي چې ته ونه دا شرک اقسام مبيان او اصطلاحي مسائل دي د ثره شرخ وري دي ثره ټوړ راوي دي ثره داږي دا خلک وبې کې مبتلای نو نا بیان د شرکو کا دا ایت اسمو نا بیان کا دا ایت مسائل نا بیان کا چه خلق او جنی اجتناب تی نو کی اولائک اللذینا دا آکسان دی آتینا اوم الکتابا چه ورکرم دی دی دی در کتابا والحکمہ والنبوتا دا حکمت نڈکے خبری و پیغمبری فین اکپر بیہا ہا اولائے کہ ان کا ارکید دینا کسانو۔ و فَقَد وَكَلنا بِها لَكِنَّن مُكرَكړې ما پدی داتې او قوم لَهُ سُبْهَ بِكَافِرین دې ځینې انکار کوونکي اولائک الَّذینَ ضَلّوا دا که سان دی الله دی له هدایت کړه نو په به هدا او مقتدی نو تم د دې تم دا دی توحید بیان کړه او تداب او قل اعلان کوا دا مطلب بیانوا لا اسألکم عليه اجرا لا اسالكم عليه اجرا نغوارم تاسو نه پدی باندي بدلا دین بیانوا پدین بدلا مغوارخه دین بیانوا قران بیانوا سنت بیانوا حق خبر بیانوا خدا څنګه جته لوګو ته دین بیان کی دیوته په اخر کې غوي غوي مشرک او ماخه ما, ما به غوي لیدره کېخه دا ته پر دین باندې نغوارې قل لا اسالكم عليه اجرا قل اعلان حل کو تو آیا لا اسألوكم نغولم تاسونا پا دیسا عوضا سوچ ردنا پا دن جن بیانوم بلا عوضا بلا غرق بیانوم او داد اخلاس نحرام ان هو الا ذکران الالمین ند دام اگر نصیت دفارد مخلوقات وما قدر الله حق قدره وما قدر الله دی حل کو قدر نکو دا اللہ پورا قدر دی حلقو اللہو نپی جندو چسنگ دان لار پی جنگلو حق دی ما عرف اللہ حق مار پتی او وما قدر اللہ حق قدری ہی حلقو اپی نو جیدادی اپی او, او دارنگی مالی اپی جندو سامانو میں اپی جندو بیبی اپی او جندو اولادی اپی او جندو حقدین لی پی جندری یو دا اللہ تبارک و توحیدو او دا الله ذات او نتیجندو و ما قدر الله حق قدره دی الله او نتیجن حالان ک دا الله پیجن غلو د پاره الله خدای رضای الله علی کلی ایوبان د چی سړیو هغه نه دا الله د وجود د دل ته پوسو که ته وی الله شتا ورته الله په کوم خبره مانی هغه یا سبحان الله ان الباره لیدل علی البعیره یاوځیګه د وخان او پټي غورځي د دا لري د پریدات کایو چې په دې لار تیر شوی دی وا ان الا اثار الاقدام لا تدلو علی المسیر یاوځیګه د قدمو چاپونه جوړ شوی دا دلالت کوي چې پې واندی تو چا پې تک کړی پس سماوات ذاتل ابراج والارض ذاتل فجاد والبحار ذاتل امواج الا يدل الا يدل ذالک علی دا لوی لوی اسمانونه دا لوی لوی دا سمندرونه دریاونه دا, دا دا غلطی پو خبير عليم قدير فضا دلالت نه کوي امام شافعي رحمت الله عليه فرمایي چوبو رضا الله التوحيد النفا خلقو هو الله جندو حالانکه دا الله دا معرفت خو په ارث نه هي موجود دي وفي كل شيء له ايه تدل على انه هو واحدن ار يو سي دا الله ر توحيد گواہی ورکي امام شافعي رحمت الله دا ټول دا اون اچي دا دا یو ځمکنه شوی دا او په یو کیس ملبوبانه دا او بشوي دا په یو موسم کې راخي دي دا یو رنگ دا شکل ذایکه یو شانته دا اوکه غوای او فری نو غوا په ور کوي دا رنګي کا غهیرن و غیره بارا سنگه هغه او فری په دا غینه مس او انبر جوړ شي دا کپاډونه قدرې هم چنجي او خوري دا غینه اری هم جوړ شي د شاعت مچې راغې نه سکه وو کې دین شاد جوشي دا دا الله پتو وحید د لګور پانا یا وای امام احمد رحمت الله علیه ذکر کوي ته الله پتو وحید دلیل دا سلور دا دا دا سا سا او زمام هیته یو محل دی او محل د سرور د سرور او طرفونو نه بندي دروازه نشته د خوراک د رسیدو تنظیم مو ته نشته سر سر هغه سوراغم پکې نشته او پوره یو دیوال لوور دی او چې دیوالته راغور دی دا نه خپل یو حسین و جميل سوره تعالی نارنګي چې په هغه ارث موجود دي هغه ډوکی پکې او نارنګي ا ټول چې ذنا پکې موجود دي ندا پدی دلالت کوي چې دا الله تبارک وتعالى اغذات دي او سیدا اغدا سي کوي هغه اگېرا ګور اگېرا اوی د ريغه له څخه تک نه کیږي نارات لو لا ته ننشتا چې کلا او الله تبارک وتعالی په کې غا د چرګوټي په یاد جوړ کی بس دیواله روغور دیږي او د نخوی روزی او دا کټ کټ شوو کی بیا غا نور چرګوټو ته کا بڑی आवाज کوي او کت کټ ورته کوي وما قدر الله قد دې کې سوچوکا دې کې دا الله ر توحید نه خشتا دمو چې الله پاک نشتا وما قدر الله حق قدره ایس قالو ما انزل الله دا ګور دهرې سوجي کې او ماقدر الله لهونه بي وینه عوذ بالله لا پاتنشتا او دا نظام په فلیټومیټیکلی چلیږي دا پدې سيزونو کې ا غپور صاحب گریویټیشن دی فورس ఆఫ్ اټراکشن دی او دا نظام چلیږي څنګه دا غمسیمدار کا کا سره ا دا جنټلمان بہت راغلیو جنټلمان ورتویو بابا الله پاتنشتا داخله که څه لګیارې او یولې ود الله وجود دې په نظر نه راځي نو دا نظام څنګه چلیږي وی دا پا دی ارس کے اغپور دی بریویٹیشن بابا ای خواب بابا کون تیرا او دا سر سره پیغتا اوال او تیوی اولی وی خوابا کئی گا ما دا خواستا سر کے اغا اٹرکشن اٹرکشن او دا مارا کون دیدان تراخ کل رو مارا سو رگی لکی وما قدر اللہ حق قدری دیر داکی خلقی دا اللہ ذات کس خوشو نا او وما قدر الله حق قدری الله لی حل قبور پیغمبر د وساره اس کالو کلاچ دی وای ندی علی ګری الله په بشر باندې هیڅ څو وګوره پیغمبر د بشریت نه انکار کو قل تو ور ته وایا قل هوایا خاموش پته نشي مساله بیان ک من اندرل کتابا وجا نازل کړي کتاب اغا چرات ل راتات کړي په موسی عليه السلام رڼا او هدایتو د پاره خلکو تجعلونه قرطيسه تاسو درځوي د لره پانی پانی په ودونه احکار کوي د لره پټوي ډیر واولمتم تاسو له خودنه شوي دا مالم تعلمو چې تاسو په نه پوي دی او ولا اباؤکم او نست تاسو شرعنا بل ته ورته الله ثم ذرم نو بیا لره پرېدا په باطل دین کې لبی کو وَهٰذَا كِتَابٌ ان أَنزَلْنَاهُ دَا مسائل بیانی کی پ قرآن کے وَهٰذَا كِتَابٌ الہی داڑہ خلی کتاب عظیم کتاب عظمت و والا کتاب لَی أَنزَلْنَاهُ دلارہ مونگا نازل کڑے رے مبارکُن د برکتُن ہ کتاب کمکور کے بیانی کی الٰبرکات نازلی گی کم علاجا کے بیانی کی الٰبرکات نازلی گی خیر نازلی گی پے کہ خیر دیر دا سی کورونا یا ای باکی دا گیس انتظار کی پینزمین تا درس لیٹ کی گی اگی پورا را بتے کئی پریشان ہے ویزا من دا روح و دا قرآن دی درسونو سارا خوشا لئی وحازا کتاب انزلنا مبارک دیر دا خیر نڑا کتاب مصدق اللذی بین یدائی ولی تنظرا ام القرآن دیخوا بازی دا بونیر و دا ملکن و دا ممن دا جنسو بازی ملگری را بتے هره کله کړه دې